Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Du, är det någon skottdrama i någon? Mm. Ja, de har skjutit en stackare Jag tror tunnelgatan det här är en extra nyhetssändning. Chiles folkvalde socialistiska president Salvador Allende är död enligt uppgifter i Santiago. Uppgifterna säger att president Allende har begått självmord sedan han tringats katulera från den revolterande militärledarna. Salvador Allende är död. Han slaktades med våld av högerkrafterna. Harald Edelstad. Sveriges ambassadör i Kina, en gammal bekant i Europa. Då rörde han ihop en svensk jätte stor och tar den under armen. Och så går han till Kubas ambassadör och säger: "Det här är Sveriges territorium nu. Att om vi inte slutar den här skjutledigheten då, så blir det krig mellan Kile och Sverige. <laughs> Hej Hejsan, lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Palmemordspodden, en podcast om palmemordet Jag heter Johannes Finlagson, jag finns på Twitter, ni får gärna följa mig där At som vanligt Idag så sitter jag här med ingen mindre än Camilla Dias, hur läget? Det är bra, hur är själv? Det är helt okej okay. mm. Du är i Malmö, som är den gamla, forna hemstad Ja, precis nu bor någon annanstans. Vi kommer in på det alldeles strax. Men vi ska ju gå igenom lite formal. här. Så att folk lär känna dig, om de inte känner dig redan. Och då börjar vi med namn. Mm, jag heter Camilla Astorga Diaz. Camilla Astorga Garias. Mm. Betyder något av namnet? Något. Ja, Camilla betyder offerkännerinna. Stav med ett L blir det två L. Så blir det Camilla på spanska, vilket betyder mm. sjukhusvård. Så det är dagens spanska tips. Säg inte hej, stavar du Camilla med två L om det är en latino person. Nej. Om de inte har väldigt konstiga föräldrar som väl att döpa dem efter sjukvårdshjälpmedel. Ja, exakt. Eh, har du några kända alias? Jag inte precis namn idag på Twitter. Ah. Ja, jag har hittat eh, massa konstiga saker. Eh, bland annat, eh, det senaste heter jag Kattguldet. Mm. Eh, så tänkte jag, såhär, det lät lite för gulligt. Mm. Så nu heter jag Hej Camilla. Det är rätt gulligt också Ja, det är svårt att inte vara gullig. <laughs> okay. Men sen kallas vi ju katten också. Ja. Är det smeknamn? Nej, det är faktiskt en kompis till mig som sa att varje gång jag såg en katt så tänkte han på mig. Och varje gång han såg mig så tänkte han på en katt. Ehm, för ganska länge sedan. Så det hängt med och så hittade jag det ett tag på Facebook. Och då blev det så att folk började kalla en för det eftersom det blev nästa nästan ja. påtaget då. Är du en kattmänniska? Ja men det är, det är ju kanske där Det är det världens bästa djur Jag har inte med Är du kattmänniska som formella fråga normalt Men det kändes passande här det kan ska ha den i mm, det Jag kan väl skadning fortsätt Jag vet inte om det påverkar Folks åsikter om palmemod mm. Men det kan vara katt-hundmänniska eller konspiration Det kan vara den fördelningen mm. Född I Chile I Arika 1986 Och vad är din sysselsättning jag läser på journalisthögskolan i Göteborg. Bland annat. Och bland vad annat? Eh, sen har jag också en podcast. Camilla och Mirejas podcast. Tillsammans med en vän. Mireja Echeveria-Kesada. Eh, nej, jag får inte uttala hennes namn så. Mireja Echeveria-Kesada heter hon. Vad eh, <laughs> eh, var skillnaden att du sa det för snabbt till att börja med? Nej, Echeveria. Hon sa att svenskarna säger Echeveria. Ah. Men det man säger Echeveria egentligen. ja Man lär sig de här små, pyttesmå nyanserna när man är i Chile och folk skrattar åt den för att Aha. man pratar klump i spanska-typ. Okay. men Jag sa det som att jag bröt på svenska-typ. Okay. Ja, men den är rolig. Vi finns. Men för de som inte hört om, vad går du ut på? Vi är... försöker väl vara jätteobekväma och prata om allvarliga saker men också på ett roligt sätt. Så vi har mm. personliga anekdoter men pratar också om bland annat vaginala världsomseglingar, vithetskomplex, vita rum. Ja, mycket antirasism och feminism, What? kan man säga, kort. Eh, har de ett kriminellt förflutet? Eh, ja och nej, kanske. Jag har, ja, man har gjort lite blockader mot porrbutiker så har polisen kommit. I mm. min det... ungdom. Vad var det för porrbutik? Det var en urduvalla. Eh, de hade med oss kaffe och bullar och så sa de åt oss att flytta på oss. Mm. Eh, för vi fick inte sitta i vägen för ingången till exempel. Men var det nyöppnade eller bara fick ni för att ni inte ville att den skulle finnas där? Nej, det var väl snarare att den hade blivit värre och värre. Den Aha. hade liksom ett rykte om sig om att ha runkbås och så. Och vi kände väl kanske att, att den kanske inte skulle ha plansch ut mot gatan där det var liksom provocerande plancher typ. Vilka var ni som gjorde detta? Eh, Ung vänster i Udvalla, 14-15. Men då kom polisen också och flyttade på oss. Ja, de sa nej, flyttade inte på som sa ni behöver inte sitta i vägen för ingången. Och så sa vi, okej, okay, så vi vi dem på bullar ja. Så det var väldigt gulligt Vänliga aktion Och annars är det inga, inga större farligheter K Kanske inte jag vill nämna i den här <laughs> podcasten Nej. Skulle du eh, beskriva dig själv som en ensam galning Eller en del av en konspiration? Både och kanske Eller det beror på sammanhanget Jag, menar, eh, jag spelar fiol, det är ju ganska knappt. Oftast är man del av en större konspiration. Ja, det är sant. Äh, du är kanske galnar när du spelar fjol ensam och sen så när du är i en hel orkester. Blir det ursäktat som att det är normalt för mm. att alla andra spelar kranska grejer runt om dig. Fast man kan också bli den ensamma galningen som har stråken upp när alla har håller ner. Så det, det är ju väldigt så. Det finns jättemycket regler kring stråkföring och sånt. Det kanske man inte känner till. Nej, jag känner inte till det. Mm. Men hur, hur seriöst spelar du fjol? Um, ja, Jag tycker det är roligt. Jag har spelat i Typ 20 år. Mm. Så det är väl... Men du spelar fortfarande i orkester och sådär. Nej, nu spelar jag själv. Okay. Mm. Bara för dig själv, eller för. Ja, mest. Alltså, och för mina grannar, då, som du skulle vilja höra. Men vi ska eh, röra oss över till eh, Den här poddens eh, huvudämne. Mm. Och det gör jag genom att fråga eh, Camilla Dias var befann du dig? Natten mellan sista februari och första mars 1986. Um, I min mammas mage. Jag föddes i november det året. Okej, okay. mm. så det var ganska ny. Nygjord. Nytillverkad. Ny mm. Men mm. i Chile då, i diktaturens Chile. Så min mamma sprang ju hög gravid och, eller under hela sin graviditet och även hög gravid, omkring med mig. Bland tårgas och vattenkanoner och sånt. Mm. Mm. Hon var politiskt aktiv, precis som min pappa. Okej. Okay. Och när de flydde då? Mm. 87. 87. Mm. När du var... 10 månader. Har de berättat hur flykting gick till och sånt där? Ja, alltså min pappa åkte först till Uddevalla faktiskt. För att min farbror redan bodde där. Och sen så kom min mamma ett halvår senare med mig. Så jag fick vara med på hennes pass för man får inte ha ett eget pass när man är 10 månader. Så vi är med på samma kort. Nej, mm. så du har, har du kvar det mm. eller... Det låter jättefint. Det är cirka det gulligaste någonsin. Ja, det låter så. Även kvar mina fingeravtryck. Ja, ah, gjorde med fingerfärg typ. Ja, men man tar liksom alla fingeravtrycken. Ja, liksom, ja. Alla tio fingrarna. Så när jag skaffade en nytt lägg i Chile för ett par år sedan jag bodde där. Mm. Jag trodde att jag skulle skaffa visum. Och de bara, nej men du är ju medborgare. Titta här i dina fingeravtryck. Och så fick man ju se de här mini, mini, mini fingrarna. Ja, sådana här gulliga små barn... Ja, det, var, det var ju nästan som att det liksom inte fanns Nej. så små var de. Då funkar de inte. Eller man kan Då är de exakt likadana, fast mycket mindre. Ja. ja coolt. <laughs> de måste ju funka, <laughs> annars är det Ja, men jag, jag tror det är en bluff eller en mm. Jag tror inte på CSI. Konspirationsteoretik. <laughs> ja, man blev lite sån. Mm. Och vi gör den här den. Men eh, när var du tillbaka i Chile första gången? Jag har restit flera gånger med min familj. Ja. Så jag har varit där när jag var 11 år. Första gången jag var där. Och sen så har jag varit där när jag var 19 Och när jag var 20 flyttade jag dit och bodde där i två år. Ja. När du var 11 öh, När föll... Uh... 90 Han hade ju den här omröstningen Pinochet. Ja, just... 88 så flaggade han för att han skulle ha en omröstning för ska ni rösta ja eller nej? Som den här filmen No, den som går på bio nu, handlar om. Ja, okej. Okay. Um, nej. Alltså skulle man rösta ja. nej eller inte liksom. Um, och sen... Jag tror det var den 11 mars 1990 som han officiellt avgick då. Okej. Okay. Så det var några år senare ni var där då? 96, eh, ja, vi åkte 96. dit. Ja, ja. 90, och sånt. Mm. Hur märktes det av då eh, minnet av diktaturen? Det märks ju av hela tiden. Det märks ju särskilt 11 september som är årsdagen av kuppen. Eh, 11 september 1973 var det, så det är 40 år sedan. Och varje år så är den demonstrationen jättestor och det är ju jätte, jättemycket kids som är med, men också gamla människor som vill uppmärksamma att och liksom marschera till Salvador Jendes grav. Mm. Den, han, som var nuvarande, han som var president då, liksom du mördade mm. i kuppen. Blir den demonstrationen större varje år eller mindre? Eller är det... Den är ju ungefär lika stor. Det är ju, det är ju liksom tiotusentals människor som är med så det är ju lite svårt mm. att mäta så sätt. Men det är ju alltid lika polis polispådrag liksom. Men finns det också motståndskrafter liksom, som fortfarande håller på att fortfarande gillar Pinochet? ja, ja de, de finns kvar. Alltså Pinochetisterna eh, de, man kan säga till exempel de kvinnorna som var med i det var en sån, när Allende var president så skulle de demonstrera för att det inte fanns någon mat till mm. exempel. Det var ju överklassen som skulle demonstrera för att det var sånt handelsembargo mot Chile. De, de finns ju fortfarande kvar och uttalar sig i media och sådär så, där, så det, man märker fortfarande av det och särskilt när Pinochet drog sin förrätta och när han dog och så var det väldigt många människor som gick på hans begravning till exempel och mm. skulle uppmärksamma det. Just det. Hur har din eh, syn på Palme varit under din uppväxt? Minns du så här, har du nått första minnar när du lärde dig om vem han var och sådana här saker? Ja, men Palme är ju som otroligt helgonförklarad hos kilenare. Det är ju, mm. Jag har ju hört goda ord om Palme hela mitt liv. Och där på något sätt känns det episkt att ha hemskt sagt, men samma födelsår som han dog. Att på något sätt dela någonting med Palme på något vis eller så. Jag minns att vi eh, alltid pratade om Palme hemma till exempel. Eller första maj var det alltid prata om Palme till exempel. För då är ju mycket chilenare som borde i Uddevalla. Och då skulle det uppmärksammas på olika sätt. Och... Varför blev det just Uddevalla som det var många... Eller det är ju kanske... Det var ju stora flyktingstömmar, så det är väl i flera städer. Men Udovall särskilt mycket i Nej, jag tror att västkusten attraherar chilenare. Okay. För de flesta bor i Norrköping, har jag fått lära mig. Men överlag så är det väl... Min pappa brukar beskriva det som att det är skönt att veta att havet är på samma sida som det är i mm. Och sen så fanns det mycket flyktingförläggningar, så på Sjön. och var ett chilenskt kvarter i Skärhamn som vi brukade hänga i när jag växte upp. Min moster bodde där, hon bodde i flyktingförläggning och sen flyttade de till ett bostadsområde som bara var chilenare i. Så det, det är där kändes som en liten bit av Chile, snarare än Sverige. Men under din uppväxt, hur mycket var du, Hur stor del av din umgåtskats var eh, chilenare och hur många var eh, inte det? Jag kan väl känna att jag har väl umgåtts med väldigt få chilenare. Mm. Um, eller min pappa hade en latinamerikansk butik, som så man sålde latinamerikanska produkter till latinamerikaner, typ mm. majsmjöl, um, olika sorters alger som man inte hittar här, alltså jätte-chankaka mm. heter det. Um, så jag har träffat mycket latinamerikaner. Men det har ju inte bara varit chilenar. Utan det har ju liksom varit folk från alla möjliga. Som El Salvador eller mm. många olika delar. Som liksom Nicaragua. Så det, man har ju fått träffa många olika sorters människor. Men jag har ju alltid nästan varit den ensamma chilenan i klassen. Eller enda invandraren i klassen. När jag har växt upp. Om inte min bror har råkat gå i samma klass som mig. Så det är ju liksom... Han räknas inte riktigt. Hur gammal är din bror? Han är ett och ett halvt år yngre. Men... Eh, ni tar ju upp det i din podd som du sa. Jag mm. pratar om, om ja, lite olika etnicitetsproblematik och, och sådana saker. Var du konstant en liksom enda invandrare under din uppväxt? Kände du det? Ja, alltid varit det. Det eller, kanske var varit en annan person på musikskolan som har varit invandrare eller som har sig kvar. Liksom, för det är väldigt många som börjar och sen slutar. Alltid varit en enda person i klassen. Sen gick jag i natur och där var jag också, det var en annan tjej som var... Från Somalia som var det en kille som var från Iran. Ja, det är väldigt så otroligt få personer. Och särskilt chilenare har det liksom inte varit liksom okay. interaktion med. Liksom. Hur länge bodde du i Udvall? Ja, tills jag var 19. Och sen så flyttade jag till Lund ett år och pluggade till civilingenjör. Och sen, äh, pratade vi inte om. <laughs> <laughs> och sen så jag i Chile i två år. Och sen nu sen i Malmö några år. Och sen nu bor jag i Göteborg. Mm. Så det är provat lite så. Var trivs du bäst? Malmö. Så du ska tillbaka hit när du blir klart? Alltså både och. Eller så, jag kan känna att det hade varit kul att bo här. Men man vill ju... Man vill ju ja, nu bor jag i Göteborg. Du får acceptera det. Nu mm. gör jag mitt liv där. Så ja. får vi se vad som händer sen. Du får leva med att du bor i Nej, men Jag tycker att Göteborg är gött. Men det, det har ju sin fördel att det är nära till och det är liksom, Men det, det har ju inte samma liksom sprudlande känsla som kanske Malmö har. Jag har en väldigt romantisk bild av Malmö som jag har lämnat Malmö. Mm. Men jag kan också känna att... Här så hör man mer språk till exempel än så Göteborg kanske är mer segregerat på det viset. Man liksom måste bo i vissa områden för att höra fler språk. Här känns det som att det är liksom... folk lever mer tillsammans. Det är kanske bara är en bild man har när man romantiserar stan. Ja, men jag tror det är nog stämmer. Men om vi ska gå över på veckans spår mm. eller avsnittets spår så är det då Pinochets dödslista mm. eller den chilenska dödslistan som man skulle kunna kalla det. Eh, vad vet du om det? Alltså jag, är ju, jag har ju fått bilden av- att det fanns, eller så att det fanns ett hot mot Palme- från liksom sida. Om man tänker att Pinochet och Thatcher- hade ju en ganska tajt relation- och att Thatcher inte gillade Palme. Och så, att det, att det finns någon, men det är ju liksom... Jag, att, jag tror att det kommer att komma- ganska mycket intressant ur Wikileaks. Ska de släppa...? Men de, har, de släpper ju hela tiden- men ja. det känns som att det kanske finns... Där borde det finnas någonting- om något spår som känns lite mer äkta så känns det som att det är där man kan leta. Liksom. Ja, man får hoppas på det. Men för jag har bara sett på internet då att det ska vara att FN då på 70-talet lyckades få ut någon lista från chilenska regeringen. Och att det fanns en lista på folk de ville ha död på. Och att Olof Palme var det enda utländska namnet på den listan. Mm. Det, det... det har ju säkert att göra med hålla Edelstam, tänker jag. Ja, just det. Harald Edelstam blev ju Kiles, eller Sveriges ambassadör i Chile 1972. Mm. Och sen 11 september 1973 var kuppen. Och då var ju Harald ju svin mycket ju svinmycket med... Ja, han släppte in jättemånga på Svenska ambassaden. Ja, precis. Och så, ut, ut, han utropade väl en massa olika platser till svensk territorium. Ja, den kubanska ambassaden till exempel. Ja, just det. Så det var ganska coolt. Jag läste hans biografi och den kubanska och svenska ambassaden låg ganska nära varandra. Mm. Så då hade han märkt av liksom att det var turbulens och att liksom det var någonting som var på gång. Så då hade han gått över till den kubanska ambassaden när den blev beskjuten. Jag tror det är mig i palme också. Han har i alla fall gått dit och typ ställt sig i vägen för mellan militären och den kubanska ambassaden. Och de militären har sagt åt dem att ni måste utrymma nu, vi vill in och läsa alla det dokumentet typ. Mm. Och så ställde sig Palme i vägen och bara, nej, nu har jag bestämt att det här är svensk territorium. Är du så Ja, Då ja förlåt. Ja. upp någon svensk flagga så här, jättestor, som han tog med sig till kubanska ambassaden och bara, nu är det här svensk territorium, utan att fråga någon på UD. <laughs> alltså så, och varje gång som, alltså, så, berätt, så det ringde jag väl upp Olof Palme och bara, du, nu har jag gjort det här. <laughs> ja men, om man, om man kan använda ordet busigt på ett moget sätt, mm. så var väl det ganska så, eller med modigt eller liksom busigt eller så. Ja. Uh, han jävlades som överheten på ett Raffinerat sätt uh, Och sen, hade han ju, sen, tog, sen hit, hittade han ju alla de här människorna Som men, hade st Stor makt liksom, inom de olika Vänsterrörelserna mm. Och tog hand om dem och liksom såg till att Agendes sekreterare som han också hade någon relation med mm. Hon borde ju tag på Svenska ambassaden Och så sa han hela tiden till det Att det var mycket färre folk som bodde där För att han visste att, så här, att Om jag säger att det bor 150 personer här Så kommer de inte säga att det är okej okay. Men om man säger att det är åtta personer och sen kanske tjugo personer, att han liksom hela tiden ökade lite grann, så kommer de inte märka av det. Och så, i biografin så är det ju jättemycket folk som säger så här, ah, ja men Harald han åkte runt i sin diplomatbil och, och liksom fraktade liksom, politiska flyktingar in på svenska ambassaden nästan som att han, han hade ett, ett eget uppdrag. Liksom. Mm. Och hans bror jobbar ju samtidigt på UD så han fick ju höra ganska mycket att folk så här, suckade och om och hade sig över Vad gör Harald nu? hur fila, vad håller han på med? Mm. Um, så att, så sett så tycker jag att eller så här, han var ju väldigt väldigt modig, väldigt cool mm. Han liksom vågade göra allt det, men han hade väl någon så här, han brann väl för det liksom Men han fick väl då eh, stöd av Palme ja, ja. utåt sett liksom ja. Och Palme rent allmänt, var det några så här, specifika uttalanden han gjorde eller specifika aktioner eller tal eller så gentemot Pinochet som gjorde att han eh, hamnade etta på den här dödslisten Som typ. Palme gjorde? Äh. Ja, han, han sa ju någon gång precis efter kuppen så, sa, så stod han ju liksom inför folk och sa att eh, Det är en blod, det har liksom skett en, en blodig statskupp i Chile, mm. eh, demokratin är omkullkastad och sådär På Palmes mycket mer retoriska sätt än man gör nu, eller så han, mm. han hade ju verkligen sett att tala och i och med att, att Sverige hade en sån otroligt betydande roll i det här med att liksom rädda politiska flyktingar så tror jag att det var ganska självklart att, Pinoch, att Pinochet såg det som att det här var ett hot. Och de ville ju svinjarna bli av med Harald. Liksom. Men det var ju lite svårt där, som han var... Han kunde ju liksom säga att ah, om ni går in på kubanska ambassaden nu så blir det krig mellan Sverige och Chile. Och det, ju inte, det kunde inte genom de här pojkspolingarna till militärer liksom bestämma att men, blir det blir krig mellan två länder. Det blir lite jobbigt. Men... Eh, jag tror att det var så att... det. Alltså, alltså, alltså, Sverige är ju det land som tagit emot flest kilenare mm. i Europa. Och jag tror att det var någon siffra som var att det borde Innan statsgruppen så borde det 90 kilenare i Sverige. Och nu bor det emot 40 000. Mm. Och det är liksom en siffra som har varit ganska stadig under från diktaturen och liksom framåt. Eftersom ja, lite folk flyttar hit och lite folk dör. Så är det är ungefär 40 000 mm. som bor i Sverige. Så det är ju en ganska absurd siffra. Liksom. Det finns ju otroligt mycket kilenare i Sverige- och Pinochet måste jag ha märkt det. Att, att, men plötsligt så. så det kanske då att det drivs liksom en motståndsrörelse mot honom på något vis mm. från från håll. Då. det bor många då eh, politiska motståndare mm. i Sverige då. Jag fick höra en jätteintressant grej nu när jag var i Chile. Jag var där och intervjuade chilenska journalister om vad de ansåg att chilensk journalistik eh, har inneburit och innebär idag. Mm. Och då var det en av dem som berättade för mig, han har vunnit en massa priser internationellt som står på den här Pablo Cardenas, mm. så berättade han för mig att ja, men det var så bra med Sverige. för att det, Han sa det, men det, ni har någon lag som säger att om det är tillräckligt många som går till de svenska biblioteken och ber att få en tidning så måste biblioteken beställa det. Mm. Och därför var vår, inte vår största finansiär, men de fick upp typ 40% av, av inkomsterna för att göra den här politiska tidningen i Chile kom från de svenska biblioteken. Ja. Så att de, de politiska flyktingarna De gick till sitt bibliotek liksom, i alla de här små städerna Så var de tvungna att beställa in den här tidningen så, att de, då, så fick de ställa upp lag mm, Precis Och då, Eftersom de köpte dem så, så bidrog ju det till En politisk kamp ja. En pressfrihetskamp i Chile Så det var väldigt häftigt att höra det ja. och Han var, tyck, var väldigt fascinerad av Sverige, Men bibliotek, vad roligt att ni har en sån lag och Så att jag bara, har vi det, vad kul <laughs> Intressant också, för bibliotek är ju ett av få glosor på spanska man lätt kommer ihåg. Mm. I fraser som Don de Estar. Ja, bibliotek. Men hur, när du pratar med de här journalisterna i, i Chile och pratar om situationen i Chile nu, men då nämner att du är svensk och, och så. Här, tar de upp Palme liksom? Och den journalisten gjorde ju det. Han, var ju väldigt, så, han, han har ju varit i Sverige och han har blivit inbjuden av någon särskild kommitté. Och det var ju Palme som liksom, han var. Men Palme, jag, eller han sa typ, jag, jag har fått se Palme. Han tyckte det var väldigt kul. Så jag har fått inte träffa ja. då men jag, jag var på ett ställe som Palme var på. Att ja. han tyckte det var lite coolt typ. Men vet, så här, gemene man i, i Chile, en random person pratar med Moloff Palme? De vet nog oftare vem han har att med. Um, så han är topp ett på så här ja, svenska kändislistan Efter typ Abba. Ja. Så. De fyra, så han är nummer fem? Ja, han kanske är typ nummer sju. Ja, Björn Borg, ja. Abba. Slaterne Brimowicz. Nej, han är inte så stor. Inte men typ Robin. Alltså det är ofta mus... Alltså, ja. Men när man säger så här, politiska... Om man ska säga en, en politisk person eller diplomat. Alltså, så man tänker i de svängarna, ja. politik, Då är nog Harald Elstam först. Om hon inte får lov att konkurrera med typ mm. fotbollskällare och musiker. Och Nes Robin står där också. Mm. Det är och DJ Mendes också såklart Han, är det? Har, han har egen sopa Los Mendes för att han, Men ja, bor han i Chile nu? för Det var ja. ju väldigt länge sedan man har hört talas om honom i Sverige Ja det är ingen i Chile som förstår att han är stor i Chile Men det är ju bara för att han är svensk så här, ja, men vad coolt. Han är, han är häftig i Sverige Men i Sverige är det ju ingen som tycker att han är cool Så han har liksom lyckats snärja sig in men så, så alla tycker att han är tönt i Chile ja. också. Han har lov att säga. Ja men så här förmiddagsprogram, en såpa liksom mitt på dagen. Så här vid 10, mm. 11. Då går det Los Mendes. Som då är, han spelar sig själv. Ja, alltså. och så är det typ någon släkting till honom. Det är helt flummigt. Det låter jätteroligt. Mm. Ja. Jag ska se om man kan hitta några klipp på titta på. Men eh, det här eh, spåret då, mm. palmutredningen. Det är då eh, dels att den här dödslistan ska funnits. Och att... Det blir ganska lätt då om man, om man tittar utanför Sveriges gränser och ser vilka som vill göra sig av med Palme så ligger Pinochet ganska högt på den listan. Men, och sen finns det lite specifika grejer som en man som heter Michael Townley och läste om honom också, du mm. känner till honom, som utpekas som möjlig palme mm. Han är väl någon sån chilensk agent? Ja, han var väl cia på någonstans. Jag har bara hört om, om honom i och med mordet på den chilenska ambassadören i USA. Ja, han ska ha väl mördat... Orlando Letelier. Mm. Men var, var det med en bomb? Ja, det är bilbomben. Ja, ja just det. Mm. För att det motsäger ju lite om man går på Janis profil och sådär. Men sen ska han också... Fanns det fanns uppgift om att han hade... Hade planer då Eller på uppdrag om någon Att mörda Palme 84 eller 83 I Spanien tror jag Men att det Inte blev något väldigt mycket mm. Men tajmingen med Palmemordet Och att det skulle vara Pinochet Är väl lite 1986, 86 Snackar vi mm. Och Pinochet väntat rätt länge mm. Men han kanske man, Jag tror säkert att han har försökt jag, det tror jag inte man måste vara en konspirationsteoretiker för att tänka... Mm. Liksom. Jag tror absolut att han har... På något sätt... På olika sätt försökt... Mörda Olof Men det är väldigt, Palme, det är väldigt mm. svårt att säga om det var just... Om det var just i det här fallet som det var en kilena... Men det känns ju som att... Det finns ju mycket... Alltså det finns ju jättemycket på internet med rykten om... Kilenar i Sverige som har sagt att de har sett olika personer... Och, mm. ja, men den här personen vet jag är en kilensk agent... Och han var i Stockholm då och då. Eller jag såg honom eh, ta bussen då, då Att det fanns ett chilenskt nätverk mm. som märkte av att det fanns liksom, en, från 1973 liksom, fram till 1986 att det fanns chilenska aktivister eller så, ag mm. agenter. Men hände det andra liksom dåd? Ja, det, det var ju de här eh, mot eh, agendas tidigare eh, ministrar och såna saker. Men har det hänt några död i Sverige liksom, som man vet är kopplade till Pinochet? Det är ju väldigt svårt att säga. Alltså det fanns ju... Det finns ju såklart människor som har Försvunnit Men det är inte Alltså det är, de är väl mer Alltså det finns ju också väldigt många politiska flyktingar Som flydde som inte hade papper Som hade papperslösa flyktingar Och de är ju mm. svårare att hålla koll på För medan skulle de blivit mördade i Sverige ja, det, det finns ett mörkertal mm. I Chile och internationellt Eftersom så pass många människor flydde utan pass och, och det finns ju en väldigt problematik I att försöka se vem som gjort vad mot vem Eftersom så många reste utan, utan papper liksom. Mm så inte vad jag känner till, men det är ju... I, I Chile så vet man ju fortfarande inte liksom om folk är döda eller bara försvunna. De kallas mm. ju för de försvunna istället. Eh, dina föräldrar, båda politiskt aktiva mm. i Chile. eller mm. de fortfarande politiskt aktiva? Nej, inte, inte så, så pass politiskt aktiva. Alltså mina mm. föräldrar träffades ju i häktet. Mm. Efter en protestdemonstration, demonstration mm. Så att de var ju... Min pappa levde underjordiskt. och var med i en militant vänsterrörelse. Och min mamma var ju bara, bara med citattecken så Med i i kommunistpartiet, men hon har ju berättat för mig att hon... Jag fick låna en läderväska när jag var 15 mm. äh, av henne. Hon bara, ja, men den hade jag ju måndag tovkocktails i, när det begav sig. Mm. Uh, vilket gjorde mig till coolaste personen på min vänster. Ja, det, <laughs> jag hade jag den väskan. Jag. Så nej, det, det är väl en omöjlighet att vara lika politiskt aktiv, om man har varit aktiv gentemot ja, en diktaturregim. Ja. Men uh, jag tror ändå att det, så det är klart att det finns människor som de flesta som åkte till Sverige, de åkt, återvände ju också. Många såg det som vikt, en viktig process att återvända och bygga upp landet igen. Liksom. Mm. Men hur såg dina föräldrar på det? Var liksom? de funderingar och planer? De hade planer på att åka tillbaks. Fast då att vi skulle åka tillbaks innan jag började skolan. Och sen När jag väl började så kände de att men nu ska vi ge dem gratis utbildning istället. Och rätt till fri vård och sånt. Okay. Att det finns en fördel i att vara kvar också. Men det ses ju ner på i Chile. Man, man pratar väldigt illa om politiska flyktingar i mm. Chile. Att det är ja, men de, som, de som stack. Jaha, så att man är banger liksom. Ja men precis, en fet mm. jävla banger. <laughs> hur, hur ser det ut i, i Chile med... Hur mycket har man liksom lyckats reda ut kring Pinochets mord? Och, som säger, de kallas försv försvunna. Mm. Alltså man, det är ju en ständig process. Man håller, det är ju, de har ju haft jättemånga rättegångar mot mm. högt uppsatta militärer som man vet, som har sagt saker inför folk eller signerat papper. Alltså, där man har konkreta bevis om att du kände visst till de här massmorden. Mm. Eller du var chef för tortyrcenter. De ställs in inför detta. Ehm, Pinochet skulle ju också ställas inför detta i London. Men då var han ju lite för sjuk för det, var det var. 98. Mm. Ehm, men bara nu... Nu när jag var i Chile, i början på april Så skulle de ju, då grävde de upp Pablo Nerudas grav Ja just det, det läste jag om De kallade det för exhumation, Alltså att man tar upp någon mm. och så gör man en, en, Någon slags liksom, rättsprocess så här, undersökning I efterhand Och då, den stora nyheten För att koll, kol, trodde man att han blev förgiftad eller man, Hur dog han nej, officiellt eh, Han hade han cancer okay. Men hans chaufför tyckte att han Insjuknade väldigt fort Mm så han, han har alltid, och familjen har alltid hävdat, hävdat att han och är förgiftad. Mm. Eh, vilket nu skulle kunna gå bevisa då. Ja. Förhoppningsvis då. Men det, den stora nyheten den dagen var att, åh, vilken tur att, de, att han och hans fru inte låg så tätting till varandra. För då har det varit mycket svårare. Ja, så att det var, man vet ju ingenting än. Nej. Och det är ju, det ska bli spännande att se när de liksom har gjort den här undersökningen som tar flera månader. Ja, det är ju en liten trend. Det väl om att de skulle göra en Arafat också. Man Kolla husker. om han var... Om han befrittet. blev förgiftad. Mm. Ja. Med plutonium tror jag. Mm. Trendigt vet jag inte om det. <laughs> ja, men Två stycken är väl en trend. En liten ja. Men eh, det kommer liksom nyheter om, eh, som går tillbaka i tiden och, och eh, löser nya fall. Så Skulle i teorin kunna komma fram saker om palmemordet. Om det nu skulle vara... Ja, absolut. Det är, eh, alltså, jag tror att anledningen till att man inte vet så mycket om Pindersätts dödslista. Det är ju att folk fortfarande har en, en väldigt stark aversion om att prata om det. Mm. det. Det har jag upplevt som det allra allra svåraste när jag har varit i och försökt intervjua folk. För jag, jag hade en agenda för ett par år sedan när jag skrev ett reportage som att jag skulle ta reda på om min pappas organisation mördade folk. Mm. Uh, vilket jag då kom fram till att de gjorde. Men jag har aldrig fått ett svar från min pappa om han har gjort det. För jag tror Oj. att folk är väldigt... Det, det, det är ju liksom inget ärr ens en gång Utan det är ju det är någonting man har begravt inom sig Att här, jag vill mm. inte prata om diktaturen för Jag blir så hårt drabbad eller nu vill jag gå vidare Eller nu, nu lever ju familjer Med militärer i Och politiskt aktiva i Och måste liksom lära sig att umgås istället ja. Så det finns ju samtalsämnen man inte berör Man pratar hellre om religion Och politik Och alla de andra tabubelagda ämnena Över middagen än vad man pratar om Diktaturen ja. Men vad, vad, hette, vad var din, den här organisationen din pappa och mig? Eh, med? MIR kallades den. Ja, Movimenta Diskerja de Revolutionario. Alltså revolutionär, revolutionär vänsterrörelse heter den. Mm. Var det en av de stora liksom, eller, eller mer militanta? Eller hur, hur, den var ju väldigt, det? De var väldigt militant men man, det är svårt att säga om de var stora eller inte för de levde... Alltså, den organisationen fungerade i celler. Mm. Så man var fyra personer och sen var det en person som hade kontakt med en person som var över då. Och den hade på kontakt med fyra personer Så att, att, att folk var med i MIR var ju väldigt hemligt mm. Och min pappa uttryckte det som att Han kunde plugga på universitetet Men han hade ju alltid någon som hade koll på honom Så han kunde mm. inte göra någonting Men har, har han eh, eh, berättat något om Vad de gjorde för reaktioner liksom Var det bomber och, och sånt? Ja, det var ju allt möjligt Det var ju tågrån och det var bankgrån, och De var mm. nog att finansiera sin rörelse på något sätt de, alla hade ju vapen, fick militär utbildning alltså inom rörelsen. Mm. Men det har ju inte han berättat för mig, utan det är ju andra minister som har berättat det. Min mamma hade en bokcirkel i Markskapitalet mm. när de träffades. Hon berättade för mig ganska nyligen att ah, men när jag och din pappa började dejta så ville han ju inte sova hemma hos mig. För han ville att jag skulle slänga mina kopior av Markskapitalet som låg under sängen i en låda. Mm. För det var, ju, det var ju liksom kontraband Alltså det var, man kunde inte, hade man alltså Alla böcker med någon slags politiskt vänsterbudskap Brändes ju Så hade mm. man markskapitalet så var man ju, Kunde man bli gripen Ja, och se. Princip. I, i princip mm. så var det ju så att Man, det, man kunde inte äga det mm. Så när min pappa började dejta min mamma Och såg att hon hade den här lådan under sängen Då sa han ju direkt Nej men det här går inte, du får sänga den lådan Ja ah, men det är ditt problem, då får du såg någon annanstans Och hon slängde den aldrig Fast de fortsatte dejta och så han Sen började de ju sova ihop såklart. Men det var ändå ganska intressant att, att det var, bara en bok är så otroligt laddad. Alltså man kan, mm. det, det är ju väldigt svårt för en själv att tänka sig in i den här situationen. Ja, vad, vad kom du fram till när du gjorde den här undersökningen? Eller, eller du, du försökte kolla? Ja, men jag intervjuade mycket. Alltså det, de var ju mycket gamla män nästan. Alltså de var ju mm. 60-plus. De hade ett väldigt mörkt förflutet som de inte ville prata om. Mm. Så att jag, jag kom dem ganska nära bara med att säga att min pappa var med i Mir. Sen när jag berättade att vi flydde till Sverige, det är därför jag pratar så konstigt, mm. då, då tittade de på mig utan att ljus och bara, Mir flydde inte. Mm. Nej, okej, okay, säger jag. Det gjorde min pappa ändå. Um, och sen när jag välkomnade dem lite närmare så att de bjöd hem mig och vi kunde prata över en kop te hemma hos dem, så frågade jag frågan så här: Har du mördat någon? Mm. Så ställde de sig upp, tog min tekopp, ställde den i vasken, pekade mot döden och sa, nu går bussen. Mm. Så det, det är ju fortfarande ett väldigt trauma för dem att prata om saker som mm. de såklart skäms över eller tycker är svåra. Och Alla familjer har ju liksom um, sorg. Liksom. Att de bär på otroligt mycket sorg. över. Få, så, jag har ju liksom familjemedlemmar som har försvunnit och, mm. och en kusin som har vuxit upp utan sin riktiga pappa. Och varit tvungen att leva i i tron om att min farmor var hennes mamma. Mm. Att alltså hon var jätte, jätte sladdis. Mm. Liksom 25 år yngre än alla sina, sina syskon. Mm. Vilket är helt orimligt egentligen när man tänker på det. Ja, när man börjar matte. När man är lite äldre. Börjar då ana. Ja, och nu är hon ju, nu forskar ju hon. Så att... ja. Men eh, det blir lite återgång till vad vi pratade om innan. Med, mm. med syn på palmo och sådär. Att han är, som du sa, nästan helgångsförklarad. I den kylenska gemenskapen liksom. Men har du... Alltid eh, hållit med detta eller liksom blir det en komplicerad... Eh... Har din syn på Palme förändrats något? Jag tänker också så här, om någon är så uppburen mm. så vill man kanske rent re reaktionärt eh, ta en motreaktion mot det. Ja, nej men jag har väl aldrig haft någon... Jag har ju inte, jag har ju inte heller gång förklarat honom. Även om det kinesiska samhället kanske har gjort det. Och därför kan jag känna att jag tycker att... Alltså jag tycker att man har ju verkligen sett att tala till folk som gör att man känner sig berörd. eller liksom, Det finns ett episkt tal som jag vet inte vem det är som lät någon så här rap hip -hop, beats till på YouTube. Ja, det är väl Lättenkings. Ja. Det var väl det på en uh, tidig skiva. Precis. Um, som gör att man känner så här, Men det här är stora ord och det här var en stor mm. person. Men jag, jag vill också alltid inse att det var bara en människa. Liksom, mm. att man, alla människor har brister och fel. Mm. Men jag kan också känna så här att det, jag är väldigt glad över att det är som, jag jobbar ju lite som musikskribent och så på gaffa och rockfoto och då man intervjuar andra chilenare så finns det alltid någonting man kan båda över. det finns otroligt mycket chilenare som gör hiphop mm. just nu. Liksom, man tänker så här, redline recordings och... Och de har, ju, de har ju otroligt mycket att berätta. Mm. Och det är ju skönt att de, de kan göra det på svenska, liksom att det når en helt annan publik. Men jag tror att det är väldigt, alltså, det är väldigt svårt att uttala sig om den allmänna bilden ur ett chilena perspektiv av Palme. Mer än att alla personer alltid hyllat honom. Mm. Och jag tror att man... Man får nog undra honom om det så här postmortum. En hel en hel, liksom, en hel grupp människor med, liksom, med samma ursprungsland tycker att han är jävligt ball. Mm. För det var ju utan honom så hade vi inte kommit hit utan honom hade ju tusentals chilenare, tiotusentals inte fått lov att leva i frihet. Mm. Och det är ju det är en väldigt ball grej egentligen att han, att han sa så här, men edelstam. Kör. Gör det du måste mm. för att rädda de här människorna. Eh uh. Men Hur mycket tror du på det här När du läst nu lite om Michael Townley och lite andra ja, Utpekanden av, av Misstänkta människor i Stockholm och så där. Tror du det kan finnas någon Sanning bakom det här spåret? När jag läste det så tänkte jag Fan vad gött, nu finns det ju så här, Nu väntar vi bara på Wikileaks Det är ja. bara att Vi behöver bara ha CIA-dokument för att kunna Förstå spår där ja. Men samtidigt så tror jag att Även fast Palme var på Pinnarsätts stödslista. Så fanns det också många många andra Som ville ha död på honom Och det kan ju På många sätt ha varit en ensam galning Jag, tror, alltså jag känner att jag har inte tillräckligt mycket Med kött på benen för att kunna säga att Jag tror att det var en chilensk agent mm. Även om Sannolikheten är väldigt stor Du tror det är stor sannolikhet för Absolut Jag mm. alltså pumpade ju in pengar i Chile Via Pinochet mm. Och de, de, de vet ju så Nixon visste ju vad han ville och liksom... Ja. Samtidigt får jag för mig att Pinochet och... Alltså, man har ju i första hand fokus på det egna landet liksom. Att om du också ska börja så här med, med utomstående så, så långt borta. Mm. Även om de är liksom politiska fiender. Mm. Så känns det lite som... Det, är lite, det känns lite för mycket så här... Politisk thriller. Jag tänker att Chile var nog inte så svårt att styra. Alltså, mm. no offense, eh, statsmakterna. Men Chile hade haft ett sånt otroligt handelsenbargo mot sig. Så alltså, USA hade liksom blockat hela Chile under de tre åren som Agenda satt som president. Mm. Så att det brukar i nationalekonomi-kurser och sånt prata om att Plinchet räddade Chile. Mm. Att det var en sådan ekonomisk boom. Liksom. Från att det inte fanns mat överhuvudtaget. Att kineser levde typ på bröd. Det är mm. deras standardfödda uh, frukostlundersmiddag. Att man sparar mycket bröd. Mm. Och det fanns ju inget bröd då. Och plötsligt när Pinochet kom till makten så var det som att alla bagerier bara öppnade igen. Mm. Och ekonomin bara, ja, men, den, den blomstrade, liksom. Mm. Så jag tänker att om han nu kände. Han kanske inte kände att nu ska jag gida dem ett annat land. Han kanske mm. kände att. Det är ju Palme som vill mig någonting ont. Mm. Palme, vill, Palme vill ställa mig i dåliga dagar. Han vill få det att verka som att jag inte har koll på det jag håller på med. Ja. Jag ska tysta honom. För att jag tror säkert att Pinochet visste att om, en Palme, om Palme dör då slipper jag det här den här problematiken med den svenska ambassaden. Och... Men mm. å andra sidan är det är tajmingsfrågan där också. Mm. att det var ju eh, Pinochet hade lett landet sedan 1973. Mm. Och hela 70-talet eh, var ju Palme eh, maxfaktor. När mordet väl sker, 86, då, så är ju både Palme har blivit lite äldre, tröttnat lite och är inte lika utrikespolitiskt eh, dramatisk Och Pinochet var också lite äldre och var liksom på vilket dag så det, det var han tillkännagav. Eh, att han avgick? Ja. 90. Men han var, eller 90? Men 88 så var det som att 88 var ju det året, eller 87 var det året som man började tröttna ordentligt. Och var såhär, ja. Ja, ja nu får jag väl tillåta lite vänsterpress då Så det fanns ju också en boom där rent pressfrihetsmässigt Och ja. jag, så kanske kan känna att han Men då kan han ha gjort eh, både att 86 För att så här, bara snart kommer jag eh... Ändå vill jag avgå Ja, mm. låt mig ta tag i det här sista grejen Saker jag vill få mm. Men Jag kan absolut tänka mig att han var trött på att De svenska biblioteken stöttade vänsterpressen så hårt Inte sen de Svenska biblioteksystemet. Eh, Mördar till ja. <laughs> Svenska biblioteken eh, när. Mm. till intressant spår. Eh, du, du sa ju då att man inte gärna pratar om diktaturåren och sådär. Mm. Men känns det att det är väldigt mycket kvar som kommer att komma upp lite. Man har ju inte bearbetat någonting. Nej. Men jobbar det med det på något vis? Liksom? Att få fram det. Nej, alltså man kan, se, man kan jämföra liksom att gräva upp någons grav är mm. lättare än att få sina familjemedlemmar att prata om diktaturen. Sen kan jag tänka eftersom det var kontrollerat att Pinochet avgick hyfsat frivilligt mm. så hade han ju alltid i världen att göra sig av med alla möjliga dokument. Ja, men precis. Så är även om folk pratar så är det ju svårt att bevisa att de talar sann. Mm. Men som du säger vi kan väl hoppas på Wikileaks att de lyckas gräva fram dem. Mm. Att det svenska biblioteksystemet har någonting här. att göra <laughs> ja. Om du så här förberådsläst eller spekulera som så många har gjort mm. om vem som mördade Palme, vad ligger närmast till hans för dig? Pinochet, absolut. Det är så? Ja. Jag, jag tror mycket mer på, på USA som makt, som statsmakt, och att Pinochet kände sig hotad. för att det finns, Jag kan tänka mig att det finns någon sån här jättetöntig, manlig grej bakom det. att så här, Åh, han är så jobbig. och nej, han det blivit ett jättestort... Liksom chilenskt flykting har i Sverige. Varför ska han hålla på så här? Jag vill ju bara ha min göttiga stat där jag kan få bestämma över ett land i lugn och ro. Mm. Att, att han känner sig trampad på eller förelämpad bortom liksom ett förlåt. Så jag kan tänka mig att så här. Det är, där, där i... det är en rolig tanke om, om han bara så här. Jag förlåt. Men jag tror att det är en manlig sårad mm. stolthet tror jag. Mm. Ja, det är ju ett eh, ganska vanligt motiv för mord mm. annars. Men återigen är det lite så här, alltså det är en jävla risk om, om han sitter som ledare och sen skickar ut en agent att mörda Palma och den skulle åka fast. Då skulle ju allt ta slut för Ja, men agenter, ja. tänker jag att det finns idag också. Jag men, tänker bara när Nixon, han, där finns det papper på att Nixon bara så här, nej nu får vi ta tag i den här situationen i Chile. Mm. Alltså, han, att han trött så här, suckade på ett möte, bara nej nu får vi ta tag i det här. Ska vi, ta, ska vi ta och göra någon statskupp ska, ska vi ge en massa pengar, som mm. är militären en massa pengar att det, det kommer alltid finnas maktgalningar mm. och Pinochet var ju lugnt en maktgalning, om någon mm. och eftersom Palme var så jävligt jobbig mot Pinochet då, på mm. då jag tror verkligen på det och det är inte mm. bara för att jag är från Chile Nej, men jag tror det kan vara första gästen i podden som tror på det spåret de pratar mm. ja, Det är spännande mm. Och en fråga som brukar ställa också vad hade du tyckte var bästa, vad man ska säga, mest tillfredsställande om det var som låg bakom mordet? Alltså det, det är ju väldigt svårt att säga nu eftersom Pinochet är död. Mm. Jag, hade ju, jag hade ju asgärna sett att han hade varit med om en rättegång. Att han faktiskt hade ställt sig upp och tagit ansvar för sina handlingar. Mm. Nu känns det som att om det nu var Pinochet, vilket jag kanske tror på mm. till 51 procent. Då spelar det inte så stor roll för han kommer ha ta ansvar för sina handlingar. Och det känns som att jag hade velat att någon skulle zona det brottet. Tror du Pinochett fejkade då när han eh, hamnade i London? Jo, ja. lätt. Ja. När han kom till flygplatsen. När, när han slapp var med i rättegång. Mm. Och han ställde upp i rullstolen och kramade om någon. Fast han egentligen var alldeles, alldeles för sjuk för att kunna prata <laughs> ens en gång. Det Youtube-klippet har jag kollat på. hitt med näven. Ja. Men äh, känner du dig nöjd? Ja, absolut. Vad trevligt, det är jag också. Äh, kul att jag fick vara med. Väldigt kul att du vill vara med. Tack så mycket Camilla Dias. Hej då!